Отак мовить, не дознавшись умирань, то що вже казати про неї, сільську дівчину на виданні? Що вже казати про неї, яка навчилась читати лише тому, що вчителька Лета подарував їй букварик так обзаря. На що живу, чого бажаю? Їсти, спати, порятувати від роботи, і вийти заміж за Петрося Сіроштана чинника на рубця. Чого живу, чого бажаю? Вона підвела голову з рушника і на неї дивилися двійко довижних птахів з великими людськими очима. Ти лиш подивись, як Елину. Що вона зробила з рушником? Що вона зробила з рушником? Його ж тепер ні в яких водах не відпереш. Хрипко сказали тато, і від них різко запахло горілим. Ні, таки я ради чого жити на цьому світі, страждати, грішити і освячуватись. Таки є, заради чого народжуватись. А заради чого? А хоча б тому, щоб умерти трохи пізніше від цієї миті, яка зупинить твоє серце. Наперекір усьому, треба обдарувати цей світ добром і красою. Тільки тоді він може існувати. Тільки тоді ми його залишаємо назавжди, а не від нас. Тепер у 56 літочок їй було все зрозуміло. Принаймні те, що належало зрозуміти жінці, яка відрапася до цього іншого. Або тільки не зарадити своїм див птахам, намальованим на домотканому рушниковій у листопадову ніч 17-го. Вона знала ціну смуткам і радощам, знала, бо складала їх сама, вистраждала за свій гік. знала, для чого жила і чого бажала ці, ці солоні, солодкі літа. Смутило її, що більшу частину свого життя вона робила не те, що варто було б робити їй, катрі Білокор, і нікому було дорікати за це, ні часові, ні батькові матері, ні долі, ні навіть самій собі. А втім, вона таки перемогла. Хоч її теперішній вигляд більше пасував би переможеному, ніж переможцеві, та все ж вона врятувала себе, направда, світ у собі врятувала. Не додому вночі й дочиску миної хати і не спати, лягаючи, згадай мене, брате. А як прийде нудьга в гості, з-під її ніг вифуркнула схарапуджена пташка, шугнула в небо, озбивши росу на калині. Та й на ніч засяде. От тоді мене, мій друже, зови на пораду. Його голос подали Катря встигла побачити, як розвіялась на вітрі шовково-біла грива коня, котрі посеред весілля втік з картини, проткотіли його негуті копита, з вихруском пролягла і випросталась трава, з якої вибризнули сонні коники, і білемареву закушпелило на нічному крайнебі. Що ж злякало його? І було про що запитати в нього, адже він вчив її малювати. Він відає всі таємниці її душі, а зрештою, він це він. Два попередні автопортрети вона намалювала саме для нього. Малювала себе такою, якою уявляла його жіночий ідеал. Можливо, на перекір дріпні та закревській, які не знали, з якого кінця береться сапа, як махати важким ціпом, як ціпати коноплі в крижаній воді. Малювала себе в грубій куфайці та в селянській густині. Ганна онфізується своїми вибащеними голими плечима, які не тягнули на собі важкого мішка до мленаги. Не в'їдали з них мотузка зв'язкою хмизу на паливо. Не тягнули вони плуга, підпрягаючись до корови у першу повоєну сітьбу. А Катерина залишила відкритими лише своє обличчя та руку. Саме ту, яку й малює. Не відступиться вона від цього принципу і в останньому автопортреті. Наче степом чумаки... У осени верству проходять. Так і мені мінають годи, а я байдуже, – мовила вона, – заточилась і якби не стара дуплява, з закам'янілою корою верба, вона б таки впала на зарушений подорожник. Її серце повторювало ритм шпаркого чвалу білого коника, що молочно маривів у степу. Її уява бігла за ним, сипала йому квіти під молоді копита, але він жодного разу не наступив на них. «От хай Мікін спробує ще раз присікатись до тебе, Катерину. От хай спробує. Я йому зуби вилищу, як кукурудзу скачена Викотився з темнотий голос Петра Сіроштана і викину Катерю в прісну радість сьогоднішнього дня. «А ти теж мені, художниця, не можеш плюнути йому меже очі. І він же, як його вовкодав, нападає тільки тоді, коли від нього тікають». От хай ще раз спробуй зайняти. Понеси свої зуби в кишені. Зараз тут появиться одарка, з жахом подумала Катерина, і всі її болячки з прожого прокинулись. Засудомило попереку, заломило ноги в гомілках, а серце затріпотіло, як під ранок. Катрусю, дай хоч проведу тебе додому. Вважай, тридцять років не тримав тебе за руку. Один раз, правда, було. Коли викидали у двох мішки з пшеницею навоза перед війною у тридцять дев'ятому, Катря відчула поза себе його хапкий поривчастий подих. Її аж занудило від задушливого перегару вернухи. Вона одіпхнулася руками від верби, зціпила зуби від болю,